Ek groet in die mooie naam van koning Jezus bestuur Jan wolkens van Mosterdsaad bediening Ons vanmorgen met u praat oor die vaderhart van God en ons gaan vandag bykie kyk na die karakter van die liefdevolle God en Vader in die licht van die nieuwe testament God het Jezus klaar in ons plek gestraf Die straf is dus in Jezus volbring Gaan kyk geris 2 Korinties 5 vers 21 en Jesaja 52 vers 14. Dit is soms nodig om sekere waarheer te raarhaal. Paas gee aan kinders identiteitswaardes en maas gee liefdeswaardes, alhoewel dit ook oorkruis. Psalm 103 vers 13 Jesaja 9 vers 6 God gebruik een vaders seen verhouding om sy liefde aan ons te openbaar Johannes 3 vers 16 Want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore seen gestuur het so dat elke met een ongeloo die verloor mag nie maar die eeuwige leven kan hee En ook Matthies 6 vers 9 tot 13 God as Vader is een voorsiener, Philippeense 4 vers 19, hy is een beskermer, besalm 91, hy is een priester, besalm 46 vers 2, hy dien ons soos Jesus, was die Vader ook my voete, verder is hy ook een leraar in die woord, en daad en identiteitsgever, Romeine 8 vers 15, Ons word dier Jesus geleer om na die vader te kyk as een, een eeuwige vader hy is altyd daar vir my vol toewijding hy voltooi die werk vrygewig, hy wil my sien, vergevend toegankelijk een wat luister een wat altyd aan ons denk iemand wie sy hart en beroering is oor my. Iemand wat by my wil uitkom, die klein val op wat hy gedoen het, om by my uit te kom. Iemand wie sy goedheid my tot bekering lei. Geloof werk die die liefde. Galaties 5 vers 6 God die vaderse droom vir jou en my word in perfektheid van die tuin van Eden geopenbaar. In God as my vader ontdek ek my ware identiteit en hy sê If you were born an original why do you want to die a copy? I've only got one of your kind. God praat met ons dier sy woord en nie dier omstandighede nie. Ons kan wel in omstandighede God met ons oor praat want in Jezus gee ons altyd een pot van triomf. God manipuleer geen mense keese dier omstandighede te reel waardier die mens tot oortuiging gedoong word nie. Versoeking, verdrukking en vervolging is die werke van die vijand en die vlees. Gaan een leesgeris Johannes 10 vers 10 en Jacobus 1 vers 13 tot 17 Die nieuwe scheepsel word dier die woord en dier die kracht van die Heilige Gees daartoe in staat gestel om te heers Romeine 5 vers 17 en Jakobus 1 vers 2 tot 4 Leidsamheid geduld groei wanneer die gelovig is volhardend en die geloof dier die kracht van die Gees wandel My dankie, Hemelse Vader dat u ons Vader is Dankie vir u, Vader Hart en dat jy liefdevol na ons kyk, en na ons omgee, ons wil bid op hierdie dag, dat jy ons sal sien, en dank jy dat ons sal weet, dat jy ons baie lief het. omdat jy jy sien gestuur het, om een volmaakte prijs, vir ons te betaal, en dank jy vir alles wat jy vir ons doen, ons bid in Jesus' mooi naam, Goedemorgen lieve luisteraar en baie welkom weer eens by vanochtendse oordenking getiteld Voor die Heere belei ek my opstandigheid. Ons lees in Psalm 32 verse 2 en 3 as vers 5 die volgende Dit gaan goed met die mens vir wie die Heere die oortreding nie toereken nie en in wie sy geest daar geen vaalsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswaaig het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. Toe het ek my sonde belei my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Heere belei ek my opstandigheid, en jy het my skuld vergewe, net tot so ver ons tekstgedeelte vanochtend. Johan Smit schuif in sy boek getiteld, Jou God is hier die volgende. Hy sê, die gevolge van zonde is weervuldig. Een mens kan maar dink, dis net een tydelike plesierkie, wat nie veel skade sal doen nie, Maar dan kom jy achter dat die daad van sonde net die klippie is wat in die water val. Die rimpelinge wat ver en weid uitkring is die gevolge wat jy nooit voorzien het nie. Jy kan self daaronder lei of ander mense kan lei as gevolg van jou sonde. Die eerste liewe luisteraar, die ergste gevolg van sonde is dat dit jou verhouding met die Heere ernstig skare berokken. Die Heere het nooit vrede met sonde nie en solank jy daarmee voortgaan of selfs weier om dit te erken en te belei, is daar afstand tussen jou en die Heere. Eers wanneer jy met op rechte berou na die Heere toe draai, jou sonde erken en daarvoor vergifnis vraag, word die lucht geseiver. Eers dan kan jy saam met die dichter getuig. Dit gaan goed met die mens vir wie die Heere die oortreding nie toereken nie en in wie sy geest daar geen valseit is nie. Dit is die wonder van verg vergifnis, vriende, namelijk dat die Heere jou nie meer jou sondes toereken nie. Dan moet jy dit echter oprecht belei. Daar mag nie valsheid in jou hart wees nie. Een mens vraag nie uit gewoonte sonde vergifnis nie. Jy moet ernstig daar oor wees, die sonde by die name noem en bereid wees om met die sonde te breek. Almachtig Hemelse Vader, vanochtend bring ek al my oortredings Selfs daardie, wat ek die aflope tyd daak nog nie, wou laat gaan nie, en ek kom leed het alles van ochend by die kruis neer. Vergewe my asjeblief van elke oortreding, was my asjeblief schoon, so wit soos pasgeskeerde skapen. Sien ook vandag so, al my doen en late, en wees asjeblief by elkien van my geliefdes. Amen. Ek wil dan ook graag van die geleentheid gebruik maak, om allemaal te verwelkom wat inskakel by vandagse opname. Het is my gebed, dat die geleentheid dan ook vir julle net so geseend, en in se sal wees, soos vir ons allemaal hier uh, in die banke. Kom ons dit net so, en sluit ons die oog. Heren, wanneer ons nou gaan gesels, hoe die boonaterlikke, bid ons, Heere, dat u ons sal kom laai. Dat hierdie boodskap sal geskiet, nie as een wat ons die bose verheerlik nie, maar wat ons u verheerlik. Dat het vanuit u verheerliking en vanuit die eer wat ons vir u bring sal geskiet. Ja, Heere, het is lekker om sonig vir sonig herinner te word aan die liefde en genade en alles wat mooi is maar ons moet eerlik wees ons focus soms te min op die ander kant, die duister kant die kant wat gevul is met waarschuwings die tekens waarvoor ons op die uitkyk moet wees Ons bid, Heere, dat hy die geleentheid sal sien. Ons bid vir die beskerming, tyd ons ons saamwees vandag. Ty sommige van ons gaan het ook meer vreemd wees as ander. Maar dit maak die realiteit daarvan nie enigszins minder nie. Ons bid het alles in u groot naam alleen. Amen. As leidende tekst lees ek vir ons saam uit die VCS 6 verse 10 tot 13 waar die volgende staan. Soek jylle kracht in die Heere en in sy mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee so dat jylle op jylle post kan bly ondanks die listige aanslaaf van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sonnige wereld tegen elke bose geest in die licht, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, so julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en, nadat julle die strijd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan blij staan. Vrienden, amal van ons wat vandag hier sit, glo in die boe natuurlijk, nie waar. Amal van ons, Gloe in die boe natuurlijk. Dis toch die primaire rede waarom ons allemaal vandag hier by mekaar is om saam te aanbid in die kerkgebouw. Ons is hier, want ons gloe in die drie enige God, wie buiten tyd en buiten ruimte staan, wie so grootheid, wie so almachtigheid met geen menselike meetinstrument gemeet of geweeg kan word nie. Ons gloe dit. Ons gloe, dat die vader aanvankelijk die hele jou al geskep het en dat die skepings en onderhoudingsproces tot vandag toe steeds voordeur ons gloe in die godheid van Jesus Christus ons gloe dat hy die dood oorwin het die dat hy op een boonnatuurlijke weise daaruit opgestaan het en in die graf uitgestap het ons gloe in sy himmelvaart Net so glo ons ook in die uitstorting en die onzichtbare alomteenwoordigheid van die heilige gees. Ons glo in die wederkomst. Ons glo in die hemelse hemels eeuwigheid wat vir elke geloof gewag. Amal van ons wat hier sit, glo in die boonnatuurlijke. Maar, en is hier waar die waar die hartseer en die probleem ongelukkig inkomt baie van ons glo slechts selectief en die boon natuurlijk kom ek verduidelik solank is wat het oor God en oor Jesus en die Heilige Gees en die Himmel en liefde en genade en alles wat mooi is handel glo ons dit ons onderteken dit ons beskou dit is waar en as is realisties, maar dan, soedra ons oorgaan, na die ander kant, en ons begin praat, oor die realiteit, van die bose, die satan, die duivel, die moene, die hel, bindings, en besetenheid, dan is, is het, asof die van ons, wat so pas, uh, beaam en beleid het, dat ons in die realiteit geloof, dat baie van ons, wil, wil terugstaan, en dan wil sê, sjoe, hierdie raak nou vir my moeilik om te gloe. Hierdie begin vir my nou bykie onrealisties klink. Die Engelse woord wat baie keer na vore kom is die woord farfetched. Dit klink bykie moeilik om te gloe. Nou vrienden, of jy dit wil weet, of nie, en of jy het nou wil gloe, of nie, die realiteit is dat die bose bestaan. Daar is een beweging wat nog tot vandag toe nog steeds die rondte in die wereld doen, dat as het kom by die, by die, by die, die realiteit van die bose, dat het alles maar net bangmaakstories is en mythes is, om mense bang te maak en in die kerken te krijg, te slak die waarde. Die bose bestaan, het is een realiteit. En as ons gaan kyk na die Bijbel, is die skrif baie duidelik hier en ons gaan nou baie tekste vandag kyk, om enige twyfel, enige vorm van twyfel wat daar al kan wees, som net hier te, te keer met al die bewijse wat die skrif vir ons gee, en ons begin, in openbaring 12, vers 7 tot 9 waar ons die volgende lees, daar het toe oorlog gekom in die jimmel Michael en sy engele moes oorlog voort in die draak, die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die jimmel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan genoem word, en wat die hele wereld verlei, is uit die jimmel gegooi. Hy is op die aarde gegooi, en sy engele saam met hom. Nou vrienden, die eerste ding wat ons hier van mekaar duidelik moet sê is, dat hierdie gebeurtenis wat vir ons hier vertel word, is nie iets wat eers in die verre toekomst gaan gebeur nie. Dis nie een toekomstvoorspanning waarmee ons hier te doen het nie. Dis een gebeurtenis wat al reeds plaasgevind het. En as julle my nie geloo nie, Jesus beaam dit vir ons in Lukas 10 vers 18 waar hy selfs sê, Ek het die Satan soos een weerlig uit die hemel sien val. Met ander woorde, dit het kla gebeur. Die Satan en sy engele, die demone, is al hier op die aarde. Dit het al gebeur voor die schepping. Dis waarom die bose na die mens kon gaan en hom kon verlei en op soe manier daartoe geleid dat die zondeval in die wereld bewerkstellig is. Die satan en sy engele, sy, sy, sy demone is al reeds hier op die aarde. Een tweede belangrike ding wat ons baie duidelijk van elkaar vandag moet sê is, hulle is nie daar ver een kant in een ander land of op een ander continent of in een ander dorp nie. Hulle is ook hier in en rondom Bethlehem, teenwoordig enkele weke voordat ek beroep is Bethlehem toe, behale Lidmaat my een zondagochtend vroeg voorkak, en vandag ek gaan, ek gaan tis in die tekst een paar gevallen ook vir julle noem Lidmaat, behal my hoogst benauk, so sê, hoore, jy moet vandag kom, hier is, is moeilikheid in die straat voor my huis, ek is te bang om uit te gaan, my doem nie, jy moet kom, hier is iets aan die gebeur, Ek jaag so en toe, ek kom daar toe, ek stil hou en uitklim en nader stap, te sien ek op een afstand klaap waar het is. Swaardvrouw leeg in die middel van die straat, sy is bezig om te rik en plik, en dan staan een groepie mense rondom al. Ek kom toe nader, en ek doog toe by myself, al ek gaan nou net die medische kant hiervan myself net, cover, bek, en ek sê voor allemaal van hulle, listen, I will phone an ambulance. Daalik draai die hele groep na my toe en hulle sê vir my no ambulance, no ambulance, maar jy kan hoor gebroken Engels, want hulle is eindig so to spreek in Engels, no ambulance, no ambulance ek sê, but why? Wij sê, no, no, no, no ambulance, no ambulance kan help, wis, wis problem iets vervolfavis, iets vervolfavis en weet julle wat het my in daai oomlik so geweldig geskok is oor hoe kalm amal wat al staan, is oor hierdie gebeurtenis. Dis die goe natuurlijke wat hierdie vrou so dat rikken plik, en hulle is dood rustig, en dood kalm daar oor, vir hulle is dit maar die norm, dis maar normaal. Achter my is al a vrou, wat dier al gordijn uitkyk na buiten, wat die bang is om uit te kom, en te sien wat werkelijk aan die gebeur is, en hier staan a groepie mense, en vir hulle is dit normaal. En my, my mond het op die grond gehang, weet julle wat was die, die advies, wat hulle toe vir my gee, jy you know wat wil we'll fix was my routine, sê ek vir hulle wat, hulle sê nou, sigaret, was anyone have a cigarette? just bring a sigaret, just give a sigaret, five minutes and she will be better again, ek kon het nie glo, dat dit die mense ingesteldheid is, oor die realiteit van die boon, die letterlijk minder as een meter van hulle voete af, is maar normaal, dis enorm. norm, is maar wie ons is, dit is maar hoe dinge moet wees. My plek verloor. Die belangrikheid wat ons vir mekaar vandag moet sê is, is dat die duivel in die, die, die boeste, dat het die realiteit Dat het die realiteit is en wat ek en jy as kind van die heren vandag moet besef is, dat ons is die duivelse grootste vijand, hy is ons grootste vijand hoor wat sê Petrus vir ons in, uh, uh, in die vijfde hoofstuk van sy brief, hy sê, wees nichter, wees wakker, jylle vijand, die duivel, loop rond soos een brillende leeuw, op soek na iemand, om te verslind vriende, dit is so het is so dat die duivel al reeds die reere verslaan is aan die kruis. Daai wonderlijke realiteit het klaar gebeur. En het is so dat die duivel al reeds op pad is na die ewige poel van vier en swaal, soos wat daar in openbaring 20 vir ons voorspel word. Maar, hier kom die probleem in. Hy wil nie alleen gaan nie. Hy wil soveel as moeilik van ons, soveel as moeilik kinders van die heren, saam het omneem en daarom loop hy rond en hy soek het hy kyk wie hart kan hy steel en hy kyk wie sy siel kan hy verslind en weet jy wat vriende jylaas ouwers gloedalkie wat jyla kinders doen ons kinders laarschool kinders Hulle wat die achter is, weet meer van die goedes wat ons dink. En ek het nou al oor die jare achtergekom, wat een van die grootste maniere hoe die kinders deel word van die okult, is as gevolg van eina. Is as gevolg van trauma. Statistiek weis, daar waar families gebroken is, is die realiteit van die okult baie groter ouers wat gesky is wat oor en weer bekly en die kind is die slagoffer in die middel ouwers wat oor werk is wat vir die kind net sal sê, weet nie wat joh, ek gaan weer laat werk vanavond ek sit los vir jou geld op die toonbank hou jouself vanmiddag besig, ek gaan nie as laat vir die huis, jy stien die tyd vir die ouwers vir die huis kom is hulle moog en hulle gaan dadelijk bed toe hulle sien nie as hulle kind nie, hulle sien nie vir hulle kind, nie, hulle hulle kind eers nacht nie, daar word die tyd spandeer nie hulle lewe by mekaar. Tynis my theologiese opleiding het ek die voorraad gehad om saam met Oxano te kon werk in Bloemfonteine. Dit is een organisatie wat gestig is dier een voormalige poliesie Johan de Beer. Uit aanvandlik al die okulties verwante gevallen in Bloemfonteine anteer. En uh, toe het hulle een praktijk oopgemaak waar hulle met kinders met seer werk. En daar het hulle geseen Hoe die okult en seer hand in hand met mekaar werk en hulle is glad nie, demoon jachters nie, maar as hy weer goed oor hulle pad kom, hanteer hulle het, maar hulle is bybels en evangelies gefokus. En Johan de Beer het een prachtige sêding, ouers hoor mooi, hy sê as jy wil weet wat in jou kinderse levens van die gebeur is, gaan kyk in die huiswerkboek want in hulle huiswerkboek het hulle manier oor dit wat hier binnen in hulle gebeur is te weerspeel, van wie hulle is, waar dier hulle gaan, waarmee hulle stoei, en wat hulle belangstellings is. So baie het hulle op snaak so goed afgekom in kinders huiswerkboeken, want dis waar hulle teken, dis waar hulle skryf, dis waar hulle boek hou, enzovoorts, enzovoorts, Dis daak vir ons nie as volwassen is daak a vreemde ding, maar vir ons kinders is dit nie vooral in huise waar dan die liefde is nie vooral in huise waar dan die huisgoodsdienst is nie vooral in huise waar die ouers nie meer kyk waar die kinders meer bezig is nie die maaikies waarmee hulle betrokken raad dit alles is maniere hoe ons kinders allo meer blootgestel word en ingetrek word in die okult en ek praat specifiek nie net van hoerskoel nie, dit is al in ons laarskoele statistiek wees dat daar al ek kan in die nieuwe grade uh, uh, graad 6 en graad 7 is wat in okulte betrokken raak in satanise samenkomst het is 12, 13 jaar raak hulle al betrokken in die stede. Ons platteland denk ek is nog bieke meer geseen dis nog nie so groe ding in die platteland so is nie stede nie, maar laarskoekinders is al deel van die goed voorbeeld hiervan het was in die einde van my studies toe kry ons eendag die opdrag ek het, ek het die voorraad gehad om so paar jaar saam met Oksano te kon werk, kry ons die oproep ons bedale kom na plot toe net buitenkant Roonfontein, ons jaag uit, ons kom daar aan en ons sien dis a, a graad 8 seen maar hy is bezig om die huis te verwoes, hy is bezig om visies af te breek hy het sy ouwer stikken geslaan En hy is nou bezig om die huis te verwoes. Ons was vijf volwasse mans wat nie die ou kon vast en hy het ons rondgegooi is of ons plastiek is. To ons om uiteindel kon kry dat hy rustig is en met hom kan praat en vir hom kan vraag, waar kom hy goed vandaan. To sê hy vir ons, daar is drank en dwellings wat op die erf gebruik en misbruik word. Papa en mama gebruik al die geld op drank en dwellings. Met ander woorde, die kind gaan school toe, hy lyk arm, hy lyk verwaarloos, en hy word gespot en geboelie. En dit het dag na dag ding by die school geword, wat hy geboelie word, en, en afgekraak en slecht geslee word, en een dag, soos vele ander kere, het hy daar op die plot in die veld gesit, toe die bose vir hom gevra, wil jy dit moet ophou? En hy het toe gesê, ja, wat hy was desperaat verbeterskap. En toe laat hy die gogas toe, om in sy leven in te kom en het het sy leven verander vandaar die dag af het nie, want met hom score gesoek nie, in teendeel nie met trik om onderdanig sy familie het nie met hom probeer teen hom gaan nie want hy het geweet al hy vir hulle moeilijkheid voor as hulle dit doen en dinge het net al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger geraak hoekom eina depressie, liefdesde leerstelling laas selfbeeld dis maar van die aspekte wat die mens alles hier kan noem innerlijke gebrokenheid ek het nou verwees na drank en dwellings, ons het een vak gehad op universiteit, godsdienstkunde en in die vak het ons geleer van al die verskinde geloof wat al buiten is en specifiek gefokus op die Hindus nou weet jy of jy het weet die die Hindus aanbid meer as 2000 gore en weet jy waar word jy blootgestel in die kamste gegore wanneer jy onder die invloed is van een of ander middel dan hallucineer hulle en sien hulle allerhande dinge dus ek so kom jy in hulle, in hulle godsdienste sal jy baie keer die, die snaakse goede uh, uh, uh, beelde sien van dierenkoppe op mense luive en sovoorts maar as jy jyself bedwaling dan maak jy jyself oop vir die boonatielike en die negatieve daarvan en wat gebeur as jy met trauma en met seer vir stoei, dan word ons kinders, ons jongmense en selfs, ons volwassenes dier die bose mislei. Hulle kom na jou toe. En hulle sê vir jou, ons kan vir jou mag gee, kracht gee, status gee, uh, gelukkigheid gee, um, en omdat mense uitgeput is en net, die behoefte het na beterskap grijp hulle hiernaan wat hulle nie besef nie hulle hele leven word verander maar nie vir die beter nie vir die slechte want is jy met die okult betrokken raak jou laaste besluit in die leven wat jy neem is selfwaard dis waar het uitkom. dis waar jy op die oude uit eindig persone wat betrokken raak daarmee nou papa mama ek sê weer eens Jy mag daak nie naan glo nie. Dit mag daak nie een algemene ding gewees het in die tyd toe jy groot geword het nie. Jy het daak nog die self van die goed voor jy oog gesien nie. Maar jou kinders doen. En het word op al hoe meer maniere aan hulle blootgestel. Ek beklaai laatst uit self met Léa Nijs en hier story op Netflix Demon Hunters. Wat kinders so lief is om te kyk. Hoekom wil jy een ding kyk wat die titel Demons is? dan word jy moos op een manier nou al doodgestel aan die okult, aan die boonatierlik op een negatieve weise. In ons ouwers kyk nie, wat ons kinders op die TV kyk. Die bose is soos een ontvoerder. Hy verlei jou met een mooi lekkerkie en op die ouwe ene ontvoer hy jou siel na een plek waar jy nie wil wees nie. Nou, een vraag wat ek baie keer gevraag word, is soos volg. Kan die bose een houvast op een christen kry? En dis die belangste vraag wat baie al oor gewonderd door die lewe. En die antwoord op die vraag is beide nee en ja. Nee, in die sin van, as jy jou hart vir die Heere gee, jy het een levende verhouder van die Heere Jesus Christus en jy het die Heilige Geest gevraag om jou te vervul van kop tot toon, is daar nie plek binnen in jou vir die bose nie, want die bybel sê baie duidelik licht en duister kan nie die selfde spaasie beel nie, so as jy die Heere Jesus Christus nie, hylle geest in jou het hoef jy nie bang te wees dat hy goed oor, die, die, jou kan oorneem en beheer oor jou leven vat en besetende ensevoorts met jou gaan gebeur maar maar hulle kan een houvast op jou kry en ek beel dit as so uit hulle kan een houvast op jou kry Weens die besluite en die sondes wat jy doen. Kom, ek geef julle een praktische voorbeeld. Ons allemaal ken rekenaars. Ons allemaal het of een of werk op een of het al. Samen met een rekenaar krijg je wat ons noem een antivirusprogram. Die antivirusprogram is die hele tijd bezig om te kyk vir gogos, wat jou rekenaar wil aanval. Nee? En baie keer weet jy nie is daarvan nie, maar hy weer het af en hy besker in jou. keer sal hy vir jou soe ding uitgooi wat vir jou sê, ek het nou net hierdie gol gaf, dat hy of dit of dit of dit, het ek geblok en gekeer en sovoorts. Nee? So hy is die hele tijd bezig om jou te besker, jou rekenaar te besker. Nou die eendag is jy op een webblad en terwijl jy so bezig is op webblad, kom jy een boodskap uit vir jou sê, jy is nou op een gevaarlike webblad, as jy verder voortgaan op jy webblad, kan en gaan jou rekenaar jou moendlik skade kry. En dan kom altyd een rampie op met die kies gaan terug na, na een veilige rampie toe of ignoreer en gaan voort. En wat doen baie van ons? Ons druk hier ignoreer knopie. En dan kan ons nie verstaan een paar daal later, hoekom is jou rekenaar met een starig en hoekom is al baie van jou data weg nie? Hoekom? Want jy het vir die antivirus opzetlik gesê, ek gaan nie vir jou luister reed. Die Heilige Geest werkt op precies die selfde weise. Hy is in ons, hy beskerm ons. 24 egedaag is hy bezig om die brandpeile van alle kante af, af te weer. Hy kyk na ons, hy zorg vir ons, hy waak vir ons. Maar nou gaan ons na plekke toe opzetlik en ons doen dinge wat in die grijn van die Heere gaan. Die Heilige Geest tree in, hy waarski ons, hy sê vir ons, hoor die, dit wat jy nou gaan doen, daar wat jy nou gaan, dit is ene Heerse wil, don't do it. Weet nie hoeveel van jylle het al hy gevoel op jou arm gekry, dat jou haren so recht opstaan nie. Spaaie keer die Heilige Geest wat vir jou waarski en vir jou sê, pas op, waarmee jy nou bezig is. Draai om, keer terug, en wat doen ons? Die Heer geef van ons die vrije wil. Gaan jy omdraai, of gaan jy het ignoreer? Baie van ons klik klikkie ignoreer knoppie en ons gaan aan, en dan kan ons een tykie later nie verstaan, hoekom is ons moog, en is, voel het van ons, of iets of iemand ons vreugde van ons gesteel het, en jy voel net, hul nie, en dan gaan sien jy die doom nie, of jy gaan sien die pastorale therapeut, en tydens die ondersoek, om bepaal hulle oor, is daai dag wat ek opzetlik die Heere uh, uh, soos so opdracht oortreed en besluit het om die Heilige Geest waarschuwing te ignoreer. Dis die rede hoekom ek nou geestlik stikkel en voel asof iets of iemand my vreugde van my gesteel het. Sêl is met die Heilige Geest. Een voorbeeld wat ek denk goed gepas is hier hierby ons, omdat ons een boelderij gemeenskap is, het ek ook mee te doen gekryd, tydens my tydpaard by Oksano, hy was a boer, vir drie jaar ty mis oeste gehad, en na drie jaar, hy sê vir sy beerman, ek, is, ek het nou drie jaar in die rij mis oeste gehad, ek kan nie meer die nie, die doem was nou al hoeveel keer hier geweest om te kom bid, dinge raak nie beter nie, ek is nou al so desperaat, ek dink is tyd, dat ek een toordokter inroep, om my plaas te kom sien, vrienden, Het is baie belangrik dat julle dit vandag hoor. Toe, dokters, staan nie in dienst van die heren. Hulle krij nie hulle kracht van God af nie. En soos wat ek verstaan, was dit nog al een algemene gebruik baie baie jare gelede. Want daar was een tyd in ons land waaran nie oor ons genoef saam predikante was nie. En as boere nie a, a, a, a, a, a doem nie in die handen kom kry nie, en hulle wou graag nie hulle plaas moest geseen word, dan was daar die gebruik geweest dat dokters geroep is en gevraas, kom sien ons plaas. Maar wat hulle nie verstaan nie is, jou, jou plaas, jou boerderij, jou gesin, jou vrou, jou kinders, jou vee, jou oeste, is nie geseen nie. Daar is vloeken op het geplaas. En dan kan hulle nie verstaan, hoekom hulle daal, weke daarna, onder die singplaat moet hartelijk van het reen klikken op hulle plaas nie. Het is om daar vloeken in plaas van sien op hulle plaas geplaas is. En dit klink vir julle daags naaks, vrienden, maar daar van julle bere en julle omliggende boere, wat dit doen, tot vandag toe nog. Wat hierdie toordokters nader verhulp, so dat hulle net beter oeste kan hee. Dis Dit is realiteit, het gebeur hier in Vrijstaat. Ons krijg daar ook nie toordokters nie. Maar ek sien het vooral, nie, vooral in die stad. Ons gaan sien voorspellers. Ons gaan sien waarsers. Mense wat ons toekomst vir ons moet uitleer. Ons het te doen met allerhande snaakse kaarte, wat ons mee speel, of ons lees op oor die sterre, wat sê die sterre van oor ons toekomst wat het met Saul gebeur toe hy die heks van Endor gaan besoek het, oor die toekomst hy is dood dis hoe die Heere daar voel dis hoe die Heere voel oor die mens wat betrokken raak by die boon natuurlijke, wat betrokken raak in die okult, dit gaan tegen die grijn van die Heere, ons moet daarvan wegblij En vrienden, dit is een onderwerp waar ons al baie lang kan praat. Dit is een verskrikke groot onderwerp. Maar ek wil begin afsluit. Ek dink die, die feit dat dit een realiteit is, dit leef by julle nou goed vast. Die belangrike ding wat ons vandag van mekaar moet sê is, elke keer wanneer die Bijbel oor die realiteit van die boze praat, gaan dit altijd gepaard met geestelike en bemachtiging elke keer wanneer die Bijbel ons waarski oor realiteit van die goed, gaan het altyd gepaard met die troosende bemoediging van die Heere af wat ons sê, moet nie, omdat het die realiteit is, moet nie bang wees nie, moet nie bekommerd wees nie dat is altyd uh, uh, uh, godlike en heilige pastorale bemoediging en bemachtiging wat daarmee gepaard gaan kom ek wees vir julle een paar tekste 2 Thessalonians 3 vers 3 sê, die Heere is getrouw, hy sal jylle versterk en jylle van die bose bewaar. So in die vers alleen, ons ons hoor die realiteit van die bose, maar hoor jylle die, die, die bemoediging en die bemachtiging, die Heere sal vir ons beskerm. So kan ons het met elke tekst doen, Jacobus 4 vers 7, onderwerp jylle aan God, sta in die duivel thee en hy sal van jylle afweg vlugt. 1 Korinties 10 vers 13 Geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan het jylle oorval nie God is getrou Hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle kracht te versoek word nie As die versoeking kom sal hy ook die uitkomst gee so dat jylle die kan weerstaan Kolossense 1 vers 13 tot 14 Hy het ons uit die macht van die duisternis weggerik en ons onder sy heerskapie gestel en sy sien wat hy lief het excuse, ja, van sy sien wat hy lief het, dier die sien het ons die verlossing verkryd, die vergeving van ons zondes, Johannes 16 33, en is Jesus wat hier aan die woord is, hy sê, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, in die wereld sê julle dit moeilik heen, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin, en dan keer ons weer terug, na die tekstvers wat ons heel eerst aan die begin van mekaar gesê het, die PCS 6, soek julle krag in die Heere, en in sy groot mag. Traak die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat jy op jylle op jylle post kan bly, ondanks die listige aanslaaf van die duivel. Ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen elke mag en gesag, tegen elke geest wat heers oor hierdie sondige wereld, tegen elke bose geest in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat weerstand kan bied in die dag van onheil, en na dat die strijd tot die einde toe gevoer het, nog op jylle post kan bly staan. Hoor jy in elk van die tekste, saam die realiteit wat aangekondig word, kom daar duidelik die godelike bemoediging en bemachtiging by. Ek en jy hoef nie bang te wees as kinderse heren vir jy die, die gogos nie, want ons het die, die almachtige heren aan ons kant. En hy sal ons behoed en bewaar dag en nacht. Maar saam met dit, kom toch die waarschuwing. Bly weg! Moe gaan experimenteer nie. Moenie gaan navorsing doen oor hy goed nie. Moenie nie gaan betrokken raak nie. Moe nie opzette dere gaan oopmaak nie. Want dan gaan jy begin om, om dinge te ervaar wat nie vir jou normaal voel nie. Vrienden, het sluit af met die volgende. Iemand vraag my baie keer en dis nou een baie diep persoon ek heb getuienis wat ek julle vandag gee iemand mens het my al gevra doem nie wat draai jou dier die bediening hy sal vir jou sê doem nie ons, kan, ons besef dat jou lewe is nie altyd maklik nie, jy krij baie keer net met doom en gloom in die lewe te doen is baie keer baie uitdagend wat wat hou jou recht opstaan wat hou jou gefokus wat drijf jou, wat is jou drijf En ek denk elke doem nie daar buiten het sy eie motivering, geestelike motivering wat om getrou die geroepepad van jyre laat stap. Maar ek deel het met jylle. Myne was gebere, okultiese gebere wat al oor my pad gekom het. Wat my net laat besef het, ek is op jy rechte pad en ek doe nie werk van wat ek moet doen. Ek was tweede jaar op universiteit ons het hier die wat vir jou vertel van al die godsdienste ek het op een punt self in my leven gekom wat ek begin wonder het, dien ek die rechte God en weet julle wat doen ek vir een of ander rede, en ek gloed het was ook die Heerse plan bid ek toe en ek vraag vir die Heere, ek soek een teken, maar wat interessant is, ek vraag nie vir die Heere, Heere, weis my een teken dat jy bestaan, en vir een of ander rede ek vir die Heere gevra, Heere, weis my een teken dat die bose bestaan paar weke gaan voorbij en een van my mentors bel my en sê vir my, hoor die wat jy saam met my huisbesoek gaan doen? Ek sê, ja, seker, asblief dit sal wonderlik wees die blootstelling ons kom voor die huis en ons sit in die kar en my bid vir ons twee voor ons in die huis in gaan my bid vir beskerming en ek krap my kop ek verstaan nie ons stap in die huis in, ons begin met die persoon gesels en die volgende om ek draai in my toe, hy sê vir my, hier ek nou nie bid en die volgende om manifestatie recht voor my Daar antwoord die Heere my gebed, hy weis my het teken van die bose. Maar net soos wat ek nou gesê het, saam met die realiteit van die bose, geer die Heere altyd bemachtiging en bemoediging. Toen die mentor hierdie persoon help, onder leiding van die geest van die Heere in hierdie dan gaan uit, toe kom ek tot die besef, ek dien die ware levende God want ek het nie net die realiteit van die bose voor my gesien nie, ek het ook gesien hoe een groter mag hierdie dan uit die persoon sy leven uithaal en tot vandag toe het is nou amper twintig jaar later as ek dier die dip gaan allemaal van ons gaan dier geestelike dippe as ek dier die dip gaan en ek voel ek wil twyfel en ek wil wonder en ek sikkel en ek trek zwaar dan is dit een van die gebere in my verlede wat ek herroep, waar die Heere vir my duidelik gewaas het, hy bestaan, dat hy die enigste ware God is, en dat hy die God is wie ons moet volg, en wat ons moet aanbid, en het maak die saak wat sy uitdaging oor jou pad kom nie, of het nou okkoud verwant is of nie, die skrif is duidelik daar gepaard met elke uitdaging geer die Heer ook die nodige bemoediging en bemachtiging. Hy los jou nie alleen. Hy is dageliks by jou. En dis my afsluit gebed vir elkeen van julle hier. Binnen elkeen van julle julle eie levensomstandighede, elkeen van julle op die bestaar julle eie uitdagings. Weet net same die uitdaging bet die Heere ook bemoediging en bemachtiging. Jy is nie alleen nie en jy hoef het nie alleen die te gaan. Nie. Ek gee myself, laat nie voor om as een demon jaachter te wees nie. Seblief, moet nie my gaan verklaar by die senore nie. Maar as jy goed oor my pad kom, dan hanteer ons dit op een bybelse, evangelise weise. Die wat jy in die fliek sien van, hulle gooi die water en hulle, dis Hollywood. Hoe help jy een persoon wat in soe situasie is? Jy kry om om sy hart vir die heren te gee en jy kry om om sy skuld te belei. Dis al wat moet gebeur, om een persoon wat vastgevang is in die okult, vrij te kry. Jy help om om sy hart vir die heren te gee en jy help om om sy sondes te belei. Daai toe goed in plek is, het die okult nie meer hou vast op hom nie. Ouders, let op die levens van jylle kinders. Let op die doen en late van jylle kinders. Jylle wat onderwijsers is, kyk ook die kinders huiswerk boeken dier. Want papa en mama doen dit ook nie vir die huis nie. Kyk wat doen jylle kinders. En tweedens, in families, jylle kan nie genoeg tyd op sy sit om saam te spandeer nie. Jylle kinders is soekend. En as hulle nie die nodige liefde en warmte en omgeen die huis kry nie, dan gaan soek hulle het op ander donker duister plekke. En op die oude eindig hulle in die spreekkamer op en hulle het hulp nodig. Want hulle het op die verkeerde plek gaan hulp soek. Volg jy die raad. Wees meer betrokke in jylle kinders sy leven. En pas op wat jylle lees en wat jylle kyk. Amen. Amen. Heren, Ons sê vir die dankie vir vandagse boodskap. Ek besef vandagse boodskap wat stalk anderste as wat ons aan gewoond is om tydens die eredienst te hoor. Maar ek geloof van harte, dit is een boodskap wat ons nodig het om te hoor. Heere, ek dra elke ouwer wat hier sit aan hier op. Ek bid dat hulle die verantwoordelijkheid wat hulle beloof het voor die doopvond getrouw sal nakom dier oprecht en behoorlijk een pa en een ma vir hulle kinders te wees een ouwer wat omgee een ouwer wat intree een ouwer wat omgee ek bid vir gebroken gesinne wat kindersoekend is en op die ou en op die verkeerde plekke gaan kyk vir liefde en aanvaarding. Heren, ek dra ons kinders aan die op, wat wetend en nie wetend dageliks blootgestel word, aan die hokult. Heren, ek wit dat die Heilige Geest meer as ooit oor hulle sal kom, en hulle sal sien, en hulle sal beskerm, en dat die Heilige Gees hulle sal waarskie, en dat hy die waarschuwing duidelik sal hoor, en sal omdraai, en sal wegkeer, van die dinge wat teen ie grijn gaan, maar nie net ons kinders nie heren, ons volwassen wat ook betrokken raak, by onbibelse gewoontes, en tradities, en gebruike daar buiten, wat spieliekies speel, waar goed moet beweeg, en dinge opgeroep word, dinge opgeroep word, en voorsvallings gedoen moet word, en moedie oorvoete gegooi moet word, en plaas gesien moet word, en, en, en, en, vloeken op ander mense geplaas moet word, ek bid jyre dat ons sal wegblij van syke goed. Want al lyk dit soos een prachtige pilliekie met een suikerlaagie om, as die suikerlaagie weg is, is dit net bitter, bitterheid voor hem toe. Dankie Heere dat ons as die kinders die realiteit van die bose nie hoef te vrees nie. En dankie vir al die tekste wat ons saam kon lees, wat ons duidelik hoor, ja die bose is die realiteit, maar ja, jy bied ook die nodige bemoediging en bemachtiging. Jy staan ons dageliks by. En daarom sluit ek ten slotte by Paulus aan en ek bid en ek vraag Heere, help elkeen van ons dat ons die wapenrusting sal aantraak. En mag u gees, soos die antivirusprogram, dag en nacht, die brandvuurpeile van die bose bly afweer. Sien is een nie net die dag wat voorlein nie, maar ook die week wat kom, by die huis, by die werk, by die school. Ons bid het in die naam alleen. Amen. By, by.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 yeah